takrat, ki se je določil. <laughs> ja. Dober um, Kaj pomeni za otroke bivati in kaj za zaposlene delati v takšnem vrtcu? Ja, predvsem pomeni za nas to neko veliko predobitev v smislu bivanskih pogojev, ne? ker vrtac, v katerem smo se nahajali uh, predtem, je bil predsej star 35 let uh, življenej imel za seboj uh, in so bile že velike torej, težave z uh, ogrevanjem Veliko vhajanja energije je bilo, poleti je bil vrtec prav vrod za te uh, mečkene otroke in tako, ko smo seveda zvedeli, da se bo ta novi vrtec, smo bili tega zelo veseli. Toliko bolj smo bili pa veseli tudi zato, ker je celotna šola naravnana uh, in vrtec, zelo ekološko in je vse, kar je tukaj vidite, to torej je tako ta gradnja, kot fotocelična foto elektrarna na naši streh odzadaj, pa tudi ogrevanje prostorov na biomaso za nas pač neka ekološka vzgoja teh mladih rogov, rodov. V redu, hvala lepa. Hvala lepa. No ja se glejem še malo notrih povedat, pa še malo delat. Ja, zoprav nekaj so se rekli da so 15 doper prišli, a ne? Ja, ja. Pa pa že tako sem predstavil malo ko pa ne upam več. Ja, ne. Hvala lepa, ker ste čas vzeli, ja. Hvala, dio. Hvala lepa, gospod. Čaki zdaj, jaz sem mislil taša pa. Ne ne ne, da? ne ne, tudi zdaj pa samo. Ja. Mislim tole bom pričrtil, pa. Ski ti sigurno. Vem, dej, poglej kaj je. A, se še zmeren teče. No, da je stop. Ne, samo, samo.